Вставати їх звідти, або при нагоді вони самі зринуть на поверхню, щоб знову нагадати про себе. Зараз потрібно заговорити до генника, і розмова повинна бути відволікаючою та позитивною. У Льоні був чудовий настрій, і він сам собі сміхнувся. «Незабаром будемо вдома», – радісно промовив Льоня. «Не зуроч в тон», – йому відповів друг Тильончику головне – Випадково не обмовся, де ми були, нагадав Геннадій. Тю, дитина чи що? Батьки завжди хочуть знати правду про своїх дітей. Але, напевно, не знайдеться таких, які б знали все про своїх нащадків. Це точно, усміхнувся Льоня. А чому ти сьогодні такий усміхнений? Чи бува не закохався? Поринув у мрії. І знаєш, Геннеков, що мені спало зараз на думку? «Скажеш, знатиму. Коли закінчиться війна, то я одразу одружуся». «Оце так новина», – засміявся Геннадій. «Закортило пелюшки, прати?» «Які пелюшки? Їх давно замінили памперси. От село. Та то я так, образно. Заяву подамо в День Перемоги, щоб пам'ятати все життя. Тобто ти хочеш сказати, що маєш погану пам'ять надати, тож, аби не розчарувати дружину – Тобі про цей день щороку буде нагадувати свято перемоги. Який ти пісний, Геніку, як вчорашній борщ? Льоня кумедно поморщив носа. Бачиш негатив. А треба вишукувати щось світле, позитивне. От будуть у нас діти, потім онуки, які з гордістю будуть розповідати про діда Льоньку, який з бабусею подали заяву в день перемоги. «Оце є твій позитив?» – усміхнувся Геннадій. Уявляти, як ти станеш дідом!» Льоня замов і кинув на друга осудливий погляд. «Добре, не буду більше!» Геннадій став серйозним. «Вибач, я не хотів тебе образити!» «Від тебе всі мрії розлетілися в різна біч з удаваним невдоволенням», – сказав Льоня. «Добре, я тобі прощаю!» «Так ось я про що! Після війни одружуся!» «Уже на когось поклавоко?» «Визначився?» «Зупинився на Тані, яка закохана в тебе з першого класу, чи, може, на Марійці?» «Ще не визначився?» Не звернувши уваги на іронічні закиди, друга сказав Льоня. «Але одружився обов'язково з такою, яка смачно готує. Навіщо мені не вміла? Моя дівчина, майбутня дружина...» Повинен вміти такий збацяти борщ, щоб на кілометр від нього пахло. Уявляєш, нікуди тебе не тягне, ні на кого не звертаєш уваги. Лише поспішаєш додому, летиш на крилах, сказав юнак замрійно, аж очі прикрив. Не зрозумів, сказав серйозний Геннадій. Ти до дружини збираєшся летіти чи на запах борщу? До борщу також відповів Льоня, не посміхнувшись. Уявляєш, борщ із м'ясом, з молодим червоним бурячком, з квасолею і ще присмачений сальцем. А воно порізне дрібно-дрібненько, а ще до борщику зелена цибулька. Смакота! Сметану забув, точно, з домашньою сметанкою, і такою, що ложку в неї встромиш, а вона стоїть, не падає. Хлопець помовчав, а потім додав. І вареники з картоплею, щоб уміла ліпити. Щоб не магазин бігла за напівфабрикатами, а своїми ручками. З любов'ю кожен вареничок защепнула. І картопля, що була не наша донбасівська, вирощена на щоденних поливах, від якої дерев'яніє, а така, що розварюється аж солодка із Сумщини. «Де ж ти ту дівчину знайдеш?» «Хіба що в мріях після війни знайду». Війна скинула з кожного обличчя маску, оголила душу, показала справжнє обличчя. Ось дивись, такий приклад. Я знаходжу до всіх цих подій на сході дівчину. Звідки б я дізнався, що приховано за її милим лицем? Можливо, вона б стала зрадницею і варила ті самі смачні обіди «На блокпостах терористів, поки мене немає?» «Ні, така мені не потрібна». «І пасивна, як все байдуже, також мені не підходить розміркову Льоня». Еннадій ховав усмішку від друга. «Такий дорослий, розумний, великий, а виявляється в душі романтик і мрійник. Я знайду собі справжню українку, патріотку, що брідну землю, як матір любила». І щоб народила мені трьох, так, саме трьох дівчаток. Точніше, двох дівчаток і одного хлопчика. Як без нього? З ким тобі рибалити, грати в футбол, ганяти на велосипеді? Ох, і далеко ж тебе понесли мрії. А чому б і ні? Поки живе людина, вона мріє і будує з мрій своє майбутнє, щоб потім його втілити в життя. Мертві не мріють. Давай, братику, мрій далі. Геннадій поглянув на натхнене обличчя друга і всміхнувся. Якщо не будеш підколювати і підсміюватися, то ще в чому зізнаюся. Валяй. Хочу, щоб вона носила вишивану сорочку, сказав Оленя Мрілива. Білосніжно, з коротким рукавом, а навколо шиї, рушито з синіми васильками, ніжними такими які руки? Уявляєш, я саме таку дівчину бачу останнім часом у снах. Завжди бачу її ззаду. Сидить вона на траві, заплітає косу. рухи плавні, повільні, неквапливі. А сорочка-вишиванка оголила її плече. Я тихенько підходжу ззаду. Не можу відірвати поляд від маленької родинки на оголеному плечі. Сідаю поруч. Туркаюся губами темної цятки, помічаю на шиї хрестик, і замість того, щоб побачити обличчя, не можу відірвати погляд від того місця, де хрестик і округлі дівочі груди. — О, брате, — засміявся Гена, — бачу, в тебе давно не було жінки. А Марійка що, дала від коша. Дурень ти, Геннику, — ображено сказав Льоня. «Я тобі розповідаю все від щирого серця, а ти...» «Ну, вибач мене, дурня без місків!» Геннадій нахилив голову бік друга. «Побий мене таку свиню, побий!» «Не бражайся, то я не вдало пожартував, бо хотів підняти тобі настрій. У мене він і так гарний, зіткнув Льоня і всміхнувся. Ось так завжди. Не вміє він довго сердитися. Душа велика, як і сам він, і завжди відкрита назустріч людям». — А ще моя дівчина повинна вміти плести віночки, — продовжив хлопець. — Які віночки? — Ті, в які вбираються дівчата, — пояснив Льоня. — Мрію, щоб сиділи ми поруч високій траві серед моря польових квітів, а вона плела б вінок з ромашок. Зараз не кожна дівчина вміє їх плести, а я увісні хочу побачити їй лице, а не можу, чомусь не виходить. «Може, то й справді, Марійка?» – запитав Геннадій. «Як на мене, то вона гарна дівчина». «Хто зна?» – сказав і загадково всміхнувся. «Може, й вона?» «Потрібно зупинитися, сховати десь пістолет». Геннадій повернув, замрійно одругав свою родійсність. «Незабаром блок, пост, сепарів, тож будуть в усі шпарини заглядати». «Та й до вітру час сходити», – погодився Льоня. «Альмуй он там, біля мішків». За сотню метрів форт пригальмував і зупинився біля того місця, на яке вказав Льоня. Про колишній блокпост сепаратистів нагадували полишені в безладі поліпропінелові розірвані мішки, з яких сипався пісок та одна забута розколота бетонна плита з написом червоною фарбою «ЛНР». Друзі вийшли з автівки, розім'яли плечі. Вони спустилися з дрою вниз і по високій траві пішли до посадки, де поміж дерев було кілька кущів терну. Не гущавина, але сховати пістолет можна, зауважив Льоня. До того ж орієнтир, бетонна плита. Як перенавряд чи будуть забирати, навіщо вона їм розколота? Я також так думаю. Хлопці знайшли затишну місцину, серед стовбурців кущів. Засунули туди зброю, замотану в целофан. Може, треба було прикопати. Навіщо? Який дурень поліз у хащі кулючок? Його зовсім непомітно, та й чекати на нас довго не доведеться. Друзі відійшли на кілька кроків назад, прискіпливо огляділи схованку і залишилися задоволеними. Навіть за кілька метрів нічого не було помітно. «Тепер можна й подзюрити», – сказав генно, розтібаючи ширинько.